Idazle bat e, gombideatzen dugu beti gomen egiteko eta Felipe joaristi dugu gaur gurekin Kaixo iso, Felipe, gunon? egun Egun hon gozioi Eta klasikoen, klasikoetara eraman behar gaitu Hamlet e, gombendatu behar dibuela uste dut eta, Felipe? Eh? Ham e, Shakespearean Hamlet gombendatu behar dugu bai, gaur, ez da? Julian Shakespearean Hamlet Bada, zerbait? Bueno, ez da erotra goza ez uh -huh. Zergatiko gomendioa orain e, Hamlet irakurtzeko? Bueno, e... e nik egin eh, libronekin daukatelako harreman berezia ja, e, izan zen hau izan zen onmentzat on emendaukadan alea, eze, ja gazten nintzenen operatuzetan, gazteaz e, da man lagunak eta rezkero beti ba noizu nahi noiz, zein begira datematen eta irakure egiten dutez da, iz, iz, iz, iz, nik izan dituen librunak erkenen lehenetako izan zen jamlete, eta nik ez duen ez auzen eta, bueno, ez auna da bat ez zer hori saldi hori ez zerbait uste, da guztel luta markan, ez pero isa análisis anda lao postpico da Johan Letibruz baina pero konturatu noise zen baita irakurida da ira lao oso so libro da tragedia da tragedia tragedia de la batekoa uh -huh. eta isa ez ez ningi orain arte ie gasteria ciudad correspondiente berxioskoa da deni daukala ez ateratzen aspaldi za horre astero libro gato kiosko da garcenzen eta itulpena da sea E, Fernández de Moratina eh Moratín Sanz eh mestorfioramente se merece mestorfioramente coiós lebat bai el clásico bueno el clasicismo garciovaliza ba izango zen mestorfioramente eta oso verso poético e, agudo ta grosscra e, Juan García Garmendia Armendia e, que y su literatura universal selleraco e, e aldea izan arrenalde eta Está billa le tricot dollar. Comparatuz Ez, e, izan daiteke es e, kontuatzen joan ba e, Juan Garciak e, ohar geiago hartzen ditola testo luze bada Juanena jo, e, e, e, ba, behar bada batekartuko zen balak kanon kanoniko bada ta bester hartuko ba, ba orain ezaretan e, ikerteta eta egiten e, da to testo bere hortan ateratzen da bai ezar bada leen ba ga, zo, ziren zokalduin zira no censura iken dituen ez liteke nada censura zerbait reserveite Zerbeite, eta honen oso politada izultena oso aberachada aberachada eta eza euskararen ikuspegitik hor lako goragatei sulzasterza hosteitan dasarzamen oso azkero ja eh gramatun zeitu eta bukatu arte hortze bai bai bukatu arte gainerko oso oso tragedia señor de tragedia modo ba, bueno, andaba ba, teatro andaba cerca ni costeoni gusto espectaculara esunaje asko dago gogoeta asko eh, bizilla da gero benea eta da hori tragedia da, da, kanle da dinamarkako branimarkako printzea eta bereita ilegintat eh, agazen zaitaren mamua eta esaten dira bereita ilduena eh, bere osa badela eta beha hilduena osa badela eta gine osa badela, badela, badela beramarekin eta mendeko eskazen dira da historia osa o, komplikatu da eta baina oso moderno iragurzen dugu janle eta hozaten dugu garau Ba, badiru Badirudi atzo bertan garturutako zerbait delana. horri e, or, dakoate ba, liburu klasikoek bat, moderna direla etaiz bakararri badena dira garaikideak, dira ese, orain letu edaminiko hogei urteta letu ez dute zergal zen, ez dute indarregal zen. Bait, ikusti bi besterik ez dagoa iantzarkirako, bai, zinemarako, zemate, reviziotaz, zemate, bai. aldiz, e, itzultzen garen beti, e, gai, klasiko hauetara, Shakespearean hauetara ez eta Bueno, ba, gaur, Hamlet... E, bai, etoribar, e, berziona, eta hori, bai, ezkeraz bada oso, berzio polita, berzio hona, eta geropolita, hona zangainera polita da. Literatura unibertsala bilduman, eungarra e, nalea egintzuta bai. garen esan duzu? Bai, Orte, bai, Hamlet, no. lairur, bai, tabian, zpanara, bai, bai, zen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Eta zena, oh. ba, bueno, nola, hain beste liurratzen den, ba, betiz tekniketizaten te denak irakuruzako, polgi polik irakurri behar, eta eta batez ere aldartona dugunean ez, ez da irakurri behar hor bertuta. Horto izan ezkeo, irakurri da beste lez irakurri. Eta jakite ere, hor dagoela bintzapadaukagula, ba, e, ba, e. ona da, bete ere? Bai, bai, e, eta, eta oso guztiz gomendagarria da, e. eta erderaz irakurridu nagar, ba, berzio bat mainoak jago daude ez. Nik, nik hau daukatu oso, oso maitea garria, e, oso maitea dute berzioa, ba. Chikita ko liburu badela ta nei kontratu mez zero hemen eh aspaldi hartu no rodenan eta osea lasai ekoa dal baten batek ikasle batek eragalatuzian lasai bikalde bat handi hartuta. Bueno mendago. Bueno. Mhm. Uh -huh. Bere historiarekin beraz. Ba gai bere historia. Felipe Juareztik eskarek asko aurrengora arte. Fue